Não gostaria, vai com excesso de velocidade, seguramente também não gostaria de, quando fosse a atravessar uma passadeira ou quando fosse a atravessar a rua, enfim, alguém que passasse com excesso de velocidade. E portanto, há aqui ainda muito nesta matéria, nós para evoluirmos e crescer. Portanto, quer para agora, quer para a Ana Beatriz, a questão dos passeios. E daquilo que falas na rua de acesso à tua escola, lá na Café de Encaração, aquela zona ainda não tem rede de saneamento. Se é a, a, a rua, não sei qual é a rua que, que falaste, há uma rua que é a rua da escola, essa já tem, a outra, a outra que vai para o lado da rua de Ilha, essa ainda não tem saneamento. Provavelmente é essa que, provavelmente, é essa que fala. Mas, por essa não tem ainda a rede de saneamento. E, portanto, enfim... Estamos, não faz sentido irmos criar passeio o nosso objetivo agora é fazermos o passeio já quem vem da rua da escola que já tem essa sim já tem rede de saneamento e fazer essa ligação ali do lado da, do gafanhoto no fundo fazer essa ligação à escola porque essa já terá condições portanto no fundo nós à medida que vão, ser, vão sendo feitos o saneamento vai-se tentando depois fazendo o passeio e, logicamente, que temos muitos quilómetros para fazer de passeios eh, nas nossas, nas nossas eh, ruas e, e, portanto, logicamente, se nós já tivéssemos todo o saneamento feito, o dinheiro que, temos, que gastámos ainda agora, este cerca de 11 milhões de euros no saneamento, que foi 5 milhões, 6 milhões da parte da Câmara Municipal, e 5 milhões da parte da ADRA se nós já tivéssemos todo o saneamento feito, pois com certeza esses 6 milhões de euros de investimento já servia para fazer muitos passeios mas enfim, tem que se fazer primeiro as infraestruturas e depois disso então, sim faz-se-ão os passeios agora, nem todas as ruas de facto, precisam de levar ciclovias, agora muitas delas, as principais temos em perspectiva que seja feito depois no âmbito da qualificação dos passeios, que vai ser, enfim, feito gradualmente, porque não é possível, não há dinheiro para fazer tudo ao mesmo tempo. Está ok, Dora? A Carolina fala da Escola da Cambeia. A Escola da Cambeia, estamos a fazer um projeto de requalificação da escola, que é inclusivamente integrar o jardim de infância que está... na outra rua e integrá-lo na escola para evitar que os meninos que vão para ali fiquem toda a gente concentrada ali com o jardim de infância, com a ATL e com a escola de forma que eh, fique tudo concentrado. E portanto a nossa perspectiva é que eh, depois das férias tenhamos condições de iniciar essas obras. Nós já temos até um acordo feito com a diretora do agrupamento da Escola da Café Nazaré, no sentido de que eh, encontre um espaço na secundária para que eh, os meninos da Escola da Cambeia depois possam ir lá ter aulas durante as obras. Portanto, estamos a tratar da Escola da Cambeia e, no fundo, qualifica-se a questão das casas de banho, a questão do recreio, aliás, da mesma, da mesma forma que nós fizemos... Uma qualificação na escola da Vila, não sei se vocês conhecem, que foi, conhecem, e portanto foi feita uma requalificação das casas, daquelas casas de banho, aumentou-se o espaço, uh, uniformizou-se o espaço de recreio, acabou o lixo, acabou as poças de água e portanto é isso que nós pretendemos fazer. Agora vamos fazendo uma enfim, não podemos fazer as escolas todas no mesmo ano, como é lógico. Mas a nossa perspectiva é começar por aquelas que estão, enfim, em piores condições e, nesse aspecto, a Escola da Cambeia é a primeira que está aqui em termos de requalificação. Já agora diz, por exemplo, relativamente a uma escola nova, a nossa primeira prioridade que está a ser uh, equacionada e que está a ser feito o projeto é aqui um centro escolar da Gafanha da Acém, porque a escola básica que existe, a Gafanha da é a pior escola do município, e portanto estamos a fazer um centro escolar novo, a fazer o projeto, e temos até apoio comunitário para esse. O caso desta, da Escola da Cabeia, não há apoio dos fundos comunitários, tem que ser o orçamento da Câmara Municipal, mas é aquela que está aqui em primeiro lugar para ser tratada. Portanto, estamos a fazer o projeto para isso, já tivemos uma reunião na Digeste para aprovar o projeto, E, portanto, isso, estamos a trabalhar nesse sentido. Está ok? Muito obrigado, Mais professor. alguém? Sim, por Sou a Yara e bem a resposta da Jair Eu não percebi o nome. Queria saber o que a Sr. Presidente da Câmara acha acerca do alargamento de horário escolar para as 19h30, visto que muitas das atividades extracurriculares começam entre as 18h e as 19h. Obrigada. De Pereira, de surdilha, e gostava de propor uma atividade extracurricular sobre língua gestual, porque nós, na nossa escola, não conseguimos comunicar com as, as pessoas surdas e gostávamos de poder ter uma conversa e não ser só o grupo deles e nós, o nosso grupo, gostávamos de todos poder falar. Obrigada. Pois <risos> está tudo emvergonhado. Oh, então, então olha para ti, não está a Não há mais questões? Está tudo esclarecido? Hein? Bom, então vamos responder a, esta, a estas duas questões que colocaram. E depois, já agora, só, só um pouco relativamente à questão que estávamos a falar das vias, só, só em jeito de comprimento, lembrei-me agora. Nós, nós estamos a fazer esta alteração em algumas vias na Gafanha-Nazaré para sentido único e há situações das pessoas que reagem muito mal. Nós temos tido alguns exemplos de... Pessoas que durante a noite vão arrancar o sinal ou vão pintar o sinal, eh, algumas já, até eh, enfim, escrever coisas feias lá em papéis e tal, Portanto, para vocês perceberem muitas das vezes a dificuldade. Digamos. Nós estamos num, com o objetivo de facto de eh, fazer bem, de criar mais segurança às pessoas, porque, digamos, mesmo quando se chega a um cruzamento. digamos, é diferente chegarem quatro ruas ou só duas, no fundo, há menos probabilidade de acidente, ou a pessoa sai em mão, portanto, cria mais segurança à pessoa é? e, portanto, as pessoas muitas vezes não percebem isto e, habituaram-se que fazem aquele circuito só porque fazem um circuitozinho maior que não, não tem nada de, de significado, vai ter possibilidades de, em frente à sua casa andar em menos carro com mais calma eu pergunto se isto não é bom não é? eu gostaria que em frente à minha rua enfim, que tivesse muito pouco trânsito especialmente em termos de automóveis e portanto as coisas são feitas com este espírito. e era só esta nota que vos queríamos dar que há pessoas que reagem muito mal nestas coisas e portanto lembra lembrando-se só muito deles quando nós entendemos que é para o conjunto da população toda mas eh, falava aí a Iara relativamente a, a, ao alargamento da, do horário da escola enfim, que se fala agora às 19h30 enfim, eu devo confessar que eh, muito honestamente tenho aqui algumas reservas não tenho ainda nenhuma opinião formada sobre isto eh, sobre o alargamento eh, admito como em tudo possa haver vantagens e inconvenientes eu muito honestamente Parece me parece que é um excesso, assim, à primeira vista, a minha opinião, uh, à primeira vista parece-me que é um excesso, uh, mas não, ainda não me debrucei profundamente sobre, sobre esta questão do alargamento do horário, até porque a escola é um complemento da nossa vida familiar. Nós temos que perceber... Eh, e nós habituámos muito nos últimos anos que eh, a escola tem que resolver tudo. A escola não tem que resolver tudo. A escola tem que ser um complemento da nossa família. É no seio da nossa família junto do nosso pais, da nossa mãe, do nosso irmão, da nossa tia, da nossa avó, seja de quem for, que nós temos que ter o suporte da nossa, da nossa condição de cidadão. E a escola ajuda-nos a melhorar toda essa condição. Eu acho que uma pessoa que sai de casa às 8 ou 9, ou não sei quê, e depois o aluno só às 19 e 30 é que sai e chega à casa às 20, eu parece, muito honestamente, que é um exagero relativamente a essa matéria. É evidente que a grande maioria dos pais, enfim, saem 5, 6 horas... enfim, a grande maioria é evidente que quem trabalha no comércio talvez um pouco mais mas isso não me parece que seja a solução, muito honestamente de, deste tempo e dentro da escola e muito mais não sei se isto não cria até alguma saturação dentro da própria escola do o excesso de horas dentro daquelas paredes e que eventualmente poderá ter outros problemas, enfim é assim uma conversa primeira relativamente a isto eh, digamos, não me parece como à primeira vista, repito, que seja eh, que tenha mais valia mas, obviamente, que eh, deixo algumas reservas eh, para, numa análise mais profunda mas o meu primeiro sentimento muito honestamente é esse parece-me um pouco exagerado depois a Margarida Pereira eh, enfim, propõe É uma proposta, obviamente, que eh, poderá ser equacionada junto das nossas AEX, nossas enfim, que, eh, obviamente, que também para isso é necessário que se tenha uma adesão de alunos que, que, seja, que se justifique, não sei se, se de facto se justifica uma... uma atividade destas, agora, obviamente, que é uma proposta interessante para ser analisada e verificar se, de facto, valerá a pena, porque, enfim, como outras matérias, nós temos tido muito sucesso na nossas aex e, portanto, vemos, por exemplo, a música de facto, uma mais-valia brutal, assim como foi o inglês, que agora, enfim, já começam o terceiro e quarto ano a ter, mas, mas digamos, nós também temos, no fundo, aqui Uma, uma atividade muito importante junto da nossa rapaziada e as AECs são, tem é sempre uma atividade querida por todos e seguramente esta é uma proposta que fica e que estudaremos enfim, se terá sucesso, se terá alunos que eventualmente possam estar interessados, que justifique, porque tem que haver sempre uma quantidade mínima, como é lógico Enfim, é uma coisa que teremos que estudar De qualquer maneira, obrigadíssimo É uma sugestão Que, que enfim, fica, fica nos, Nas análises para, para o futuro Mais alguma questão? Vejam lá, ainda tenho aqui uma folguinha Mas, logicamente, que eh, Estarei ao dispor Para qualquer questão que queiram ainda colocar Ou lembrarem-se dentro Deste espírito Eu já agora, eh, só para finalizar Obviamente, que quero Agradecer-vos. Tenham sempre presente que, eh, normalmente, nestas propostas que fazemos, eh, nós somos um país que tem, enfim, que eu diria que tem muito excesso de quintas, se é que posso dizer assim. Eh, nós temos muitas entidades eh, e, portanto, muitas das vezes aparece uma série de dificuldades Para se realizar qualquer hora. Mesmo voltando à questão que o João Santos colocou no início, que eu falei do, da requalificação do Largo da Bruxa. Vocês não imaginam a quantidade de pareceres que a Câmara tem que pedir para poder realizar um melhoramento daquele? Porque aquilo é REN. Reserva Ecológica Nacional, aquilo é ZPE, Zona de Proteção Especial, aquilo é de Mínio público marítimo, enfim, aquilo é tudo, graças a Deus. E, portanto, é necessário pedirmos um, uma série de entidades uh, pareceres para fazer todo este trabalho. Nós temos agora também, estamos a fazer um projeto de reconversão da rotunda da Praia da Barra, que vocês conhecem, e, e é outra questão Complicadíssimo. Vocês não imaginam a quantidade de parceiros que a Câmara tem que pedir para fazer aquela requalificação. Digamos, não é uma obra nova, portanto, como se aquilo não tivesse nada e, portanto, aquilo era a reserva ecológica ou domínio público marítimo ou, ou zona de proteção especial, seja o que for, digamos. Mas aquilo está lá feito, é só melhorar uma coisa que está feita. Mesmo assim, a Câmara. Mesmo que queira fazer, tem que pedir todos estes parceiros e muitas das vezes são parceiros que às vezes são muito difíceis de se conseguir porque eh, não se consegue e depois dão parceiro desfavorável e depois tem que se ir eh, reunir e tem que se ir negociar e tem que se ir arranjar uma série de complicações, muitas das vezes, para ultrapassarmos o problema. e portanto, e essas coisas às vezes são muito difíceis difíceis de se resolver não é propriamente eh, às vezes naquele ponto de vista da gente chega ali e faz, ou não faz porque não quer, não, não é é muito complicado eu dou outro exemplo, nós estamos a fazer vamos, queremos reparar aquele moreto na Costa Nova junto à Ria, aquele moreto no jardim, naquele espaço verde, que aquilo está tudo partido tem lá um moreto as pedras lá todas toda soltas é a mesma coisa não é fazer nada novo é a Câmara por bem reparar, manter e eu preciso de uma série de parceiros favoráveis para me autorizarem a reparar aquilo quando a bom rigor quem devia fazer aquilo até devia ser o Ministério do Ambiente porque aquilo é a área do Ministério do Ambiente e a bom rigor a Câmara Municipal tem que pedir autorização, digamos, vai gastar dinheiro e, digamos, vai, vai fazer um favor e, e, digamos, ainda tem que pedir autorização e, enfim, a tudo e mais alguma coisa. Portanto, as matérias, muitas das vezes, são difíceis, são morosas, porque, de facto, nós complicamos muito em termos, em termos de pareceres uh, nestas matérias. E, portanto, tudo o que mexe, Com estas áreas são sempre muitas das vezes difíceis porque as entidades gostam muito de eh, a sua quintinha, o seu parecer, eh, de provar que também mandam. É quase, é quase uma coisa do género. Portanto, é, é só para vocês ficarem uma nota que estas coisas é preciso outras entidades também contribuírem para que às vezes as coisas sejam feitas, não é? especialmente nestas áreas eh, da RIA. nas áreas das florestas nas áreas tudo isso a Câmara Municipal anda agora a reparar a estrada de florestal que, e vocês na Café da Encarnação provavelmente já sabem que vai ali e Flex para o Carmo a Câmara teve que pedir eh, autorização às florestas para reparar a estrada e a estrada no fundo até nem é da Câmara a estrada é das florestas agora como A Câmara, a Câmara tem que zelar pelos nossos municípios. enfim, ok, então agarramos uma fatia do nosso orçamento e vamos reparar a estrada. Mas como estamos a fazer um bem, enfim, mesmo assim ainda temos que pedir autorização às florestas. Portanto, as florestas deram autorização com certeza, mas é, é para vocês perceberem que às vezes é possível. Quantas casas nós temos por aí de pessoas que fizeram casas em zonas de reserva agrícola, reserva ecológica, Tem casas ilegais, que não podem ter as casas ilegais, mas que, no fundo, estas casas acabam por, se calhar, não ter uma rua, não ter o, o, a rua alcatruada, não ter infraestruturas, porque, de facto, aquilo é uma reserva ecológica ou é uma reserva agrícola. E, portanto, a bom rigor, essa pessoa não devia ter feito a casa nessa zona, porque, obviamente, tem estes problemas. Não consegue legalizar a casa, por um lado, e eh, a Câmara também não pode fazer lá saneamento porque está eh, a mexer numa zona de reserva agrícola, ou ecológica, ou outra coisa qualquer. Portanto, há estas condicionantes que eh, as autarquias, as câmaras municipais têm e que nós todos temos que conviver com elas. Ok? Mais alguma dúvida, alguma sugestão? Se não tiverem, eu agradeço imenso a vossa disponibilidade e, portanto, eh, quero desejar-vos que tenham eh, um, um, um excelente, um excelente dia, especialmente aqui em termos da Assembleia, da Assembleia Jovem, porque obviamente o tempo lá fora está, está muito complicado e não é fácil. E, portanto, esperamos todos. Porque nós temos e vivemos aqui junto ao mar, esperamos todos que a agitação marítima não faça eh, daquelas asneiras que nós queremos que, que, que, que não aconteça e, portanto, para que eh, nada, tudo corra de acordo conforme nós, nós entendemos pacificamente que, que é o melhor. Temos aí outra área que são as nossas praias, o mar. Eh, É daquelas coisas que a Câmara Municipal também, se quiser fazer alguma coisa lá, tem que pedir também ao Ministério do Ambiente para fazer qualquer coisa. Não é? Tudo isto, muitas das vezes, é difícil. E, portanto, continuação de um bom dia. Com certeza que ficam aqui bem entregues ao nosso Presidente da Assembleia. O nosso Presidente da Assembleia, que é, é um órgão deliberativo, como disse há pouco, E, portanto, eu costumo dizer que é o que manda na gente todos, digamos, e, portanto, é o órgão de maior representação democrática, mais político da, da nossa Câmara Municipal. E ficam a nossa Vereadora, seguramente da Juventude, que uh, vos irá tratar bem durante, durante este tempo. Ok? Obrigadíssimo, Matão, e bom dia a todos, tá? Então, antes, Sr. Presidente, se ausentar, eu gostaria, em nome da Assembleia... Agradecer a disponibilidade que ele teve para estar conosco, agradecer uh, os esclarecimentos que ele prestou durante esta parte da manhã e incentivá-lo para que o diálogo com a juventude esteja cada vez mais aberto, porque sei que está da parte dele e espero que também esteja da vossa parte. Por isso, a Câmara Municipal está sempre ao lado dos jovens, está sempre ao lado da juventude. E espera que a juventude também acompanhe a atividade municipal, aí possa, como fizeram agora durante este período, possa trazer questões, novas questões, motivar ainda mais o nosso Presidente da Câmara para que ele continue a lutar para que Ilhavo seja de facto um município próspero, um município com qualidade, um município onde as pessoas se sintam bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Claro, obrigado, e eu. a mim e bom trabalho. Então, muito obrigado. Vamos fazer agora, aproveitando a ausência do Sr. Presidente, um intervalo de 5 minutos a... para que eu também possa... O